22. A labirintusban Az első áldozat Stone volt. A csapat hátát védő, az mp 5 markoló férfi észre sem vette a vékony drót hurkot, amit a nyakába dobtak. Amikor rájött, mi történik vele, már semmit sem tehetett. A hurok összeszorította a légcsövét. Egy rándítás, elroppant a gerince. A teste neztelenül felemelkedett, és eltűnt a járat mennyezete alatt sűrűsödő árnyékok között. Egy másodperccel később Bass megbotlott. Úgy érezte, mintha a szellő az arcát. Megfordult, a következő pillanatban egy lányzsa jelent meg előtte. A penge a testébe hatolt, méghozzá olyan erővel, hogy rászegezte a háta mögötti kőfalra. A szeme kidüllett, a kezéből kicsúszott a gépfegyver. Az órából és a szájából sűrű, sötétvörös vér budjant ki. Arra sem maradt ideje, hogy kiáltson. Max Stafford megérezte a veszélyt. Hassa vetette magát, és lerántotta Charles weilland A milliárdos megütötte magát. Tiltakozón felmordult, de megpróbált feltápászkodni. – Maradjon lent! – sziszegett rá Meg Max Stafford felnézett. Valami elzúgott a feje fölött. Egy pillanatra egy disko alakú tárgyat látott, amelynek felületén drága kövek vagy kristályok csillogtak. Lex is meglátta a tárgyat. Hasra! kiáltott és oldalra taszította Sebastiánt. A ragadozó korongja csak pár centivel hibázta el az archeológus fejét, a kabátja galériába így is belehasított. A korong a Lex mögött álló szobortorkába állt, a penge vibrált és zümmögött, és könnyedén lefejezte a kőszobrot. A fej a padlón hasaló nő mellé zuant. Fények villantak, lövések dörrentek, a folyosót szinte szétvetették a hangok. Lex az egyik sarokba gurult, és látta, hogy Max folyamatosan tüzel az egyik lidércre. A férfi lövedékei lyukakat ütöttek a sziklába, vagy lepattantak arról, és irányt változtattak a folyosón. Verheiden letérdelt Max mellé, és lőni kezdett az ellenkező irányba. Golyók süvitettek el Lex feje mellett, a villanások néhány másodpercre elvakították. – Ide! – hallotta a Sebastian hangját. – Ide! – Lex a hasára fordult, felállt és kétrét görnyedve elindult az archeológus hangjának irányába. A szeme még mindig káprázott a villanásoktól. A kőpadló hirtelen megremegett a lába alatt, a lövések dörrenését elnyomta valami tompa moraj. A következő másodpercben olyan csikorgás hallatszott, mint a jókora egymáshoz tapadó kötömbök mozdultak volna ki a helyükről. – A piramis! – kiáltott fel Wieland. – Ismét alakot vált! Lex ismét hasra vetette magát és tovább kúszott abba az irányba, amerről Sebastian hangját hallotta. A látása kitisztult, de nem elég gyorsan. A feje mellett félre csúszott az egyik kőtömb, elzárta az útját. Sebastian kinyújtotta a kezét és fedezékbe rántotta a nőt, akit az eléje csúszó tömb elzárt volna a csapat többi tagjától. – Várjatok! – kiáltott fel Miller. A menyezetről leereszkedett egy kőlap. Sebastian és Miller tekintete egy pillanatra találkozott, aztán a kőlap lecsapódott kettejük közé. A lövések elhallgattak. Max Stefford felemelte a lámpáját, és rávilágított a társai arcára. Wilent sápattan kapkodott levegő után. Sebastian még mindig Lex karját szorította, és értetlenül bámult a kőlapra, amely lezárta a folyosót. – Azt hiszem, hallok valamit – suttogta Lex. – Valaki kiáltozik. Talán a fal túlsó oldaláról jön a hang. Konorsz hangját hallotta. szét, aki elszakadt a többiektől és csapdába került, amikor a panelek leereszkedtek körülötte. A férfi elkeseredetten verte, rúgdosta a kőfalat, ami elválasztotta a társaitól. Halló, hol Hall valaki, Van ott valaki! Egy másik kamrában, ahol Miller és Verheiden maradt magára, a zsoldos szédeleg vált talpra. Látta, hogy Bassz és Stone meghal és az események valahogy kiszippantották belőle a bátorságot. Számtalan fegyver használatát ismerte, több kiképzésen vett már részt egész életében, rengeteg tapasztalatot szerzett különböző háborúk és akciók során, de a folyosón lezajlott mészárlás még neki is sok volt. Verheiden tántorogva körbejárta a kamrát, megpróbált valamilyen kifelé vezető utat találni. A pánik eluralkodott rajta, kezdte elveszíteni az önuralmát. Úgy lépkedett, úgy mozgott a szűk helyen, mint valami csapdába került állat. Mik voltak azok az izék? Láttam, mit tettek a két haverommal? Bassz és Stone. Eltaláltam az egyik rohadékot, telibe lőttem, de meg sem állt. Le sem lassított. Még csak összesem rezdült. A hangja visszhangá válva pattant le a falakról. Elég hangosan kiáltozott ahhoz, hogy ne hallja meg a szomszédos helyiségben tartózkodó konnorsz kiáltásait. Hey, – Hé, Verheiden! – Miller kiáltása visszarántotta a katonát a valóságba. – Mi van? – Nem vagyok katona, de szerintem az lenne a legjobb, ha most szépen lecsillapodna. Élünk, egyelőre. – Kösz, professzor! – mondta Verheiden közömbösen. – Az igazat megvalva doktor vagyok, egyébként szívesen. Verheiden megdörzsölte az arcát. Sosem jutunk innen. Ne mondjon ilyet. Verheiden lenézett a padlón ülő tudósra. Nem tudom, miben hisz, doktor, de nem ártana, ha fohászkodni kezdene hozzá. Mondja, vannak gyerekei? Verhejden arcán büszke mosoly jelent meg. Van egy fiam. Nekem kettő van, mondta Miller vidámon. Tudja ez mit jelent? Azt, hogy nem adhatjuk fel. Ki kell jutnunk innen, és ki is fogunk jutni. Hallja, amit mondok? Életben fogunk maradni. Mind a ketten. Még akkor is, ha a fülénél fogva kell kirángatnom magát ebből a júból. Verheiden meglepetten nézett Millerre. Sehogy sem értette, hogy egy brékerbe hogyan szorulhatott ennyi bátorság. Egy ilyen penészvirág hogyan lehet határozottabb, mint ő. Meg Stefford kirántotta a fából a különös formájú lánzsát, és megbögdöste Bass véres hulláját. Lerángatta a halott ember hátizsákját, félrehajította. Vélend felkapta a zsákot, kinyitotta és megvizsgálta a benne lévő fegyvert. Nem sérült meg, mondta megkönnyebbülten. Meg Stefford felnézett rá. Meghalt az egyik emberünk. Vélend megérintette meg Stefford karját. Sajnálom mondta. A hangján érezni lehetett, hogy valóban sajnálja a dolgot. Tudnom kell, miért halt meg ez az ember. Vélend meglepetten pislogott. Miért? Mert megpróbál történelmet írni. Kinek a történelmét? A magáét? Lex hátat fordított a vitatkozóknak és letérdelt Sebastian mellé. Feszülten figyelt, hogy ismét meghallja-e konorsz hangját, ám hiába hegyezte a fülét. Konors hallgatott. És ez rossz jel volt. Lex észrevette, hogy Sebastian révetegen mered maga elé, és közben a nyakába akasztott kasztott Pepsi kupakkal játszik. Felemelte a kezét, megérintette a férfiét. Csak óvatosan, ha jól tudom, ez egy értékes archeológiai lelet. Sebastian kényszeredetten elmosolyodott. Rossz szokás. Mindig ezt piszkálgatom, amikor ideges vagyok. Ideges vagy? Mi okod van rá? Mindketten a hideg kőtömre, a kamra egyik falára bámultak. Képzeld el, mondta a nő. Ezer év múlva én is értékes archeológiai lelet leszek. Váratlanul megszólalt Sebastian digitális órája. A csipogó hangsor elképesztően erős és durva volt a szűk helyiségben. A férfi felállt és felsegítette Lexet. Azért egyelőre ne írd bele magad a történelem könyvekbe, mondta és lállította a csipogást. Ez mit jelent? A nő az órára mutatott. Sebastián elmosolyodott. Semmi különöset, egy elmélet az egész. Figyelj! A távolból idegesítő robaj hallatszott, olyan volt, mint a mennydörgés. Kövek csikordultak, tompa puffanások követték egymást. Az zajok messziről jöttek, de egyre közeledtek. Sebastián a falra szorította a fülét, hallgatózott. Hallom, mondta Lex. De mi ez? Azt hiszem, ez egy automatikus mechanizmus, magyarázta Sebastian. A piramis minden tizedik percben átalakítja magát. Az asztékok kalendáriuma metrikus volt, érted? A tízes számon és a többszörösein alapult. Sebastian hirtelen ellépett a fal mellől. Néhány másodperce később a kőlap félre csúszott és láthatóvá tette egy újjáratot. Lex megkökkent. Azután felkiáltott. Hé, hey, ez az ember megérdemli a Nobel-díjat! A barátom! Hagyjuk ezt, inkább keressük meg a kifelé vezető utat. Meg Stafford fegyverrel a kezében ugrott talpra. Már alig várta, hogy tovább menjenek. Víland lassan tápászkodott fel, a jelek szerint minden mozdulat fájdalmat okozott neki, ennek ellenére egyetlen percre sem vált meg az idegen fegyver tartalmazó hátizsáktól. Mindenki felkészült? kérdezte Lex. Max Stafford a sötét járatra nézett. – Hogy felkészültünk-e? – Én igen, – mondta. – De nem ártana tudni, hova a pokolba jutunk ezen a folyosón. – Ez egy labirintus, – mondta Sebastián határozottan. – Labirintus. Át kell jutnunk rajta. Szerintem azért épült, hogy a hivatlan látogatók csapdába essenek. Valószínűleg tartogat még egy-két meglepetést a számunkra, de minden útvesztőből ki lehet jutni. Ez a lényegük. Szerintem induljunk el, mielőtt ismét összezárulnak körülöttünk a falak. Meg Stafford még egy utolsó pillantást vetett Baszhol testére, majd a vállára akasztotta az MP5-öst és az érreállt. Lexi és Sebastian töprengve nézett utána. Vélend követte a titkárát. A kezében tartott botra támaszkodott, az egyik vállán a hátizsák, a másikon az oxigén tartája lógott. Rajta, igyekezzünk! Kiáltott fel meg A labirintus csak ránk vár!